На хрещатику мене вабить до себе яскраве сліпуче освітлення кінематографу. Я входжу разом з юрбою, беру білет і сиджу довго в фоє. Мовчазні миготливі образи на екрані, беззгучні драми, безглуздо придуманого життя подобаються мені. З місту я не розумію, але я з цікавістю слідкую, як фігури мовчки ламають руки, роблять страшні очі, що одна одній. А в цей час грає казьонно-меланхолійна, бездушна і теж не мовчазна музика. Потім якимсь чином я йду вже по Хрещатику з Нечепоренком. Він оповідає щось, я йому відповідаю. Ми заводимо суперечку про кооперацію та марксизм. Нечепоренко грячиться і ніби виправдовується. Я говорю спокійно, упевнено, трохи вибачливо. І мені приємно, що я так говорю. У мозку ж увесь час, як фігури карт по довгій грі – Стоять отпечатані образи вікна з очиненою квартиркою, лохматої, сивої течії морозу, білої колиски. То одно, то друге. Змінюючись на переміну, без перестанку випливають, зникають і знову виникають. Але от я вже сиджу, в Чепоренка, в кімнаті. На стінах багато листівних карток з портретами письменників і громадських діячів. Під ними висять щоти. Як у Клавдії, скрізь багато плахт, долі й на стінах. Чисто, дбайливо, любовно вбрана хатинка. Нече Поренко тут дома простіший, певніший у собі і через те симпатичніший. Ми все змагаємось. За дверима чути шарудіння, шепотіння, тихий дитячий смішок. Потім з'являються звідти двійко дівчаток з синіми очима, з синіми стяжками в білих косичках, мов льон, у синіх сукенках. Вони ясно, трохи соромливо всміхаються, підходять до батька, держачись за руки і скоса позираючи на мене. Мої дочки, каже Нечепоренко, і в його голосі даються чути нові ноти, яких я не чув ніколи в нього ні на зібраннях, ні в суперечках, а його очі стають добрими, майже гарними. Я знову на вулиці. В очах конячка з обгризеними вухами, течія морозу. Щоб не думать, швидше заснути, я заходжу в аптеку і прошу дати мені якого-небудь сонного порошку. Тут же на вулиці біля аптеки ковтаю суху обладку, що дряпає горло, і беру візника. Коли я входжу до себе в квартиру, мене вже хитає від бажання спати, і через кілька хвилин я засипаю, як п'яний. Весь ранок я чекаю чогось напружено. По кожнім дзвінку я весь затихаю і, мабуть, якось дивно дивлюсь на Миколу, що докладає, бо той починає здивовано дивитись на мене. Після сонного порошку голова важка і весь час мені трохи млосно. Чи це, чи щось інше заваджає мені скупчитись на роботі? Мені в суд сьогодні не треба. Але я все ж таки їду туди, блукаю по коридорах, втручаюсь у розмови товаришів і навіть заходжу в якусь... Залю, де йде суд, але скрізь мені стає зараз же нудно, наче хтось ножицями відрізує інтерес. От б'є три години. Я похабцем одягаюсь і майже вибігаю на вулицю. Зупиняючись на кожній східці і глибоко набираючи повітря, я виходжу по сходах клавденого дому». Тхне нафтою, котами, вогкістю, східці запльовані, і мені здається, що мене нудить від цього, і трудно дихати. Перед обшарпаними дверима я стою довго і не в силі подзвонити. Я нічого не уявляю собі, не знаю, що там сталося, але знаю, що тепер рішається все. й сильно я смикаю за держальце дзвінка. У ту ж мить чути біжучі дрібні кроки. Довго крутиться в замку ключ. Двері відчиняються. Силкуючись не дивитись на Клавдію, входжу й починаю роздягатись. Згадавши, що я не привітався, кажу в стінку: "Добрий день. Я просто з суду". Клавдія не відповідає нічого, і я холону від її мовчання. Її лиця я все-таки не бачу й, проходячи в кімнату, спокійно питаю: "Ольга Петрівна дома?" "Ні, пішла" На курсах ще. Ми думали, ти пізніше. У квартирі тихо, як завсігди. В передній кімнаті Костя далі будує ворота з кубіків. Я виразно помічаю, що не чути запаху ліків. Ольга на курсах, Костя грається. Я дивлюсь на Клавдію. Вона похмуро-спокійно питає мене. Чай питимеш? Та що ж питиму? Костя чемно підходить до мене, вітається і, запобігливо всміхаючись, схиливши голову на ліве плече, питає. «А ви й сьогодні посидите з Мікою?» «Костю, не надокучай!» «Я мамуню не надокучаю, я питаю!» «Чого ж посиджуй сьогодні?» – кажу я з усмішкою. Костя злегка вищить і біжить до стінки, удаючи, що хоче стрибнути на неї. «Костю, годі, розбудиш Міку!» «Костю, не підеш гуляти!» «Іди, грайся!» Костя, тихенько зігнувшись і поглядаючи на мене з тою ж усмішкою, біжить до кубіків і з перебільшеною заклопотаністю починає переставляти їх, щось шепочучи і позираючи на мене. Я знесилено спираюсь на спинку канапи і заплющую очі. Тепер мені не треба думати, не треба тримати себе в руках. Тебе болить голова? Може, фенацитину дати так само похмуро, питає Клавдія. Я кручу головою. Стомився трохи. Я зараз дам чаю. Клавдія йде в кухню і незабаром вертається з знайомим мені чайником, чашкою і шклянкою на підносі. Я почуваю себе смішним, обманутим. Мені сором за вчорашній вечір, сонний порошок. Той внутрішній тихий жах, у якому був я весь час, який тільки тепер помітив. Але одночасно, як після проколу міхура, мені легко, вільно. Я можу думати, рухатись, говорити. Кімната потрохи починає здаватись мені милою. Знайомий чайник так утішно задирикувато держить до синього полупленого носика. І здається, що вчорашнього вечора зовсім не було, що я вигадав його, що навіть соромитись нема чого, а коли є, то це ж добре. Ну що ж Ольга Петрівна каже про переїзд, голосно кажу, я тримаючи склянку в руці. Клавдія Петрівна з деяким дивуванням зиркає на мене і стримано відповідає. Вона сама хотіла з тобою поговорити. А коли ж я удостоюсь авдієнції, вона буде дома о восьмій. Ого! Занадто довго ждать. Але, в принципі, ти згодна переїхати? Клавдія колотить ложечкою чаю в шклянці, мовчить. І нарешті, хвилюючись, говорить. Через що ти ставиш цю умову? Тобі гидко, що ми тут. Як тільки я помічаю її хвилювання, почування легкости і вільності зникає, як димок цигарки від помаху руки. Через те, що так буде краще для тебе, для дитини і для мене, кажу я з притиском. І цей притиск, що натякає на щось важне і погрозливе, лякає мене самого. Клавдія з непорозумінням наводить на мене скла свого пенсне. «Що значить?» – шепоче вона. «От те й значить, що кажу. І кажу Клавдії серйозно. Пояснять не буду». Колись, може, розкажу, а тепер прошу й раджу, краще їдь, якомога, швидше. Вона розгублено, непорозумілими очима водить по мені, немов вишукуючи місце, де заховано розгадку моїх слів. Що ж може трапитись? Трапитись нічого особливого не може, але нам треба не бачитись, бо це утворить між нами тяжкі відносини». Клавдія гірко, мовчки усміхається і починає сьорбати чай, нахилившись над чашкою. «Я не можу, щоб моє життя залежало від твоїх настроїв», – раптом одривисто й знову хвилюючись промовляє вона. На її щоках з'являється чітки, як наліплений рум'янець. «Тут не настрій, Клавдія, а ні, це настрій. Сьогодні ти хочеш...» Чи хтось інший там хоче, щоб ми виїхали звідси, завтра сюди? Я не можу возити таку малу дитину зимою, бо знакуди. Жить в отелях, на вокзалах, ніяких готелів не треба. Ольга Петрівна може наперед поїхати, все наготовити, і ти приїдеш у готову квартиру. А це тільки так говориться. Ну, як знаєш. Ага. Так воно, вон ну як. Добре ж. Не віриш, що так краще буде? Чудово. Ти переконаєшся. а ти хочеш присмоктатись дужче. Боїся, що це тобі не вдасться, як виїдеш. Ну, так не присмокчисься ти і тут. Я мовчуй, помалу п'ю чай. Вчорашнє хвилювання починає проходити по мені. Воно гидке мені, але я не противлюсь йому і навіть хочу, щоб воно швидше заполонило всього мене. Тоді ніби чад устилає всі мої думки та почування. Ну що ж, я не дуже настоюю на цьому, кажу я й мені здається, що мій голос уже глухий, як з-під пальта. Клавдія все так само дивиться собі в чашку. І ти маєш, мабуть, рацію, дитину можна простудити. Я боюсь, що у цій квартирі він простудиться, довго тут. Клавдія зиркає на міхуриш палер, на кутки й заклопотано похитує головою. Страшенно вогка квартира. Для дитини це дуже шкодливо. Дати ще чаю. Ні, дякую. Що значить? Ти ж любиш чай? Я міцного? Ні, дякую. Так так, неодмінно треба змінити помешкання. Ну, значить, нема чого дожидатись, треба йти. Тут Костя, який удає, що дуже зайнятий кубіками, прудко схоплюється і жалібно дивиться на матір. «Мамо, а гулять?» – підеш з тіткою Олею. «Ну да, а вона скаже, що втомилась. Я можу посидіти й сьогодні, коли хочеш. Півгодини часу я, я ще маю». Але, може, ти поспішаєш? Ні-ні, мамуню, Яків Васильович не поспішає. Даю мамусю чесну клятву, що не братиму в рот бурульок. Тільки ти одягайся. Він у радісному підняттю швидко-швидко говорить, хапає свої камаші, рукавички, тикає їх у руки Клавдії і нетерпляче подригує тоненькими ноженятами. Але Клавдія вагається, ще не сміє, і помалу мляво одягає костю, поглядаючи на мене. Я бачу, що мені треба ще раз рішуче підтвердити своє бажання лишитись з Мікою. Але я не можу цього зробити і жду, що вона от, -от скаже. Ні, як і Васильович поспішає, ми підемо іншим разом, коли прийде тітка Оля. Тоді я стану і піду собі. І тут же виразно кажу собі – це момент, коли ти виносиш собі той чи інший присуд. Вибирай. І мені хочеться, щоб вони вже швидше йшли».